Більшість з них пили вино з великих бичачих рогів. Дехто ще дожовував хліб чи обгризав кістку. На кожного чоловіка припадало, мабуть, два-три пси. Собаки сиділи, вичікуючи, і коли їм кидали кістку, нападали на неї цілими полками й дивізіями. Щинялася справжня битва. Голови Тулуби, хвости змішувалися в одну безладну купу, і людські голоси тонули в оглушливому витті й гавкотінні. А втім, розмови однаково припинялися, бо собача гризня для людини завжди цікавіша за балачки. Чоловіки часом підводилися зі своїх місць, щоб краще бачити, і закладались, котрий пес вийде переможцем, дами та музиканти й собі перехилялися через балюстраду і час від часу в залі лунали захоплені вигуки. Нарешті пес-переможець вигідно влаштовувався на підлозі, тримаючи кістку між лап, і починав з гарчанням гристи її, заяложуючи плити, як і півсотні інших переможців навколо нього, а придворні поверталися до перерваних занять і розваг. Загалом ці люди розмовляли і трималися досить мило і чемно. Я помітив, що вони доброзичливо і уважно вислуховують своїх співрозмовників, ясна річ у перервах між собачими бійками. До того ж, вони відзначалися дитячою простодушністю. Кожен з них брехав натхненно і нечувано, щарівною наївністю, і залюбки слухав побрехеньки свого сусіда, сприймаючи їх за щиру правду. Здавалося, їм зовсім не пасувала страшна жорстокість, а проте вони тільки розмовляли, що про кров і тортури, і з такою щирою насолодою, що я навіть перестав здригатись. Я не був єдиним бранцем у залі. Поряд зі мною сиділо чоловік двадцять, а може й більше, майже всі понівечені, порубані і порізані, як найжахливіше. Обличчя, волосся, одяг моїх товаришів, по нещастю, вкривали чорні плями запеченої крові. Безперечно їх мучив нестерпний біль, і вони страждали від виснаження голоду і спраги. Однак нікому не спадало на думку полегшити їхні муки. Їм не давали навіть води помитися, не кажучи вже про яку-небудь дешевеньку мазь на рани. Та даремно ви намагались би уловити чи зітхання з уст полонених. Даремно шукали б у їхніх обличчях ознак тривоги чи малодушності. І я, мимволі, подумав. Поганці! Свого часу, видно, вони так само ставилися до власних полонених. А тепер, коли прийшла їхня черга, вони нічого кращого не сподіваються. Отже, їхній стоїчний спокій аж ніяк не наслідок духовного гарту, сили волі чи філософської мудрості. Вони байдужі, як тварини. Вони просто білі дикуни.